E, bai, bueno, dago ba, bizian ba, etapa diferente da dela, eta moneria bueno, da aligatu zaite, ez? Ehi, izan ba Neronekin dago aukera bat eta beraz e, ez estago da Murican. Da bueno, eh gauza da orain e, bazikoturista martxanik, cicloturista bezala bizituko da la eta eta bueno, aldeordik an fisikoki ba, erronka pasaen urzeta baino dezenta handiago da, e, baina egia izan baz nebaili lehen bezen bertze bizikleta. Baina, bueno, e, bertzen modu batean eta, eta bueno, e, lehen esan duten bizala bani gusut e, zikloturista martxak, zikloturista martxa izan barrotela e, Gehiago, korretzeko batzuk edo beste aukera batzuk edo beste formula batzuk e, txirrenelitza munduan e, Eta, bueno, ba, egia esan eguraldi e, e, hona baldi malago Azkenengo udaberriotan edo edo neguluzioanetan ezagola geiegi, ba nik zut e, ibilbide oso polita dela ta eta disfrutatzeko e, modukoa. Eh, eguraldia ez badaaino na, ba, ba begi esan eh, decente altatuko gauza, baina bueno, noretzat metire ba aurten eh erronka polita da, e, gauza polita da, eta baina gida eh ba, bueno, e, <laughs> eta, eta alde horrikan, zutela ba, bate gogorikan gogorrikan eta gero beste alde, ba beste pasan urtean, baino, dexendek gozatuko zaitela. Mm -hmm. Gehiago gozatuko zaizu, gutxiago txerrendan gutxiago ibiltzen zarela diozu, argi dago ba, e, profesional garaian, egun ero, kilometro, ibi behar zinela, e, nola nahi ere e, ziklismoarena txirrendularitzaena droga bada. Eztakite egun eroarendik ere txirrendan ibiltzen zarela, edo nola? Bai, bueno, que era bai, egunero router birdu ateratzeko, bueno, e, para alimadu, bai, biltzen, eh, para aldimadu gaudu, va ibiltza, ¿no es? lana dela, la familia de la Tabertze BTB asko dela, ba, askotan e, zail da memoria ateratzea, baina Albaldimotu bai. e, e, e, bintzen bai, egunero bintzen bai Irugarren urtegada, Patsibila martxan antolatzen dela, zer suposatzen du hori zuretzat? Bai, bueno, ba... Hore ba, ondia ez, lehen duziko gauzatak, eroa, bueno... E, Bidasoako itzulia izenak ere eta ondoen ere izenak eztatian ikustu dut... Ba... Piskatenen nortasunaren eta nere gorearen dela Zizkanean beratarran ez, baina ondarrebin bitzen naiz... Bueno, ba... Bidaso eta ibai hartu eta kilomortzatzuk berako ez... Beraz netzate... Ba ore hundia da eta eta bueno, eh gomendatzen dut guztiak, ba e, erabiltzea eta eta ba bisikleta muelta goxo de mendi portu e, iragan bituzu zure bizitza profesionalantzear, eskualdean e, asebor honetan honen baitan erlaitz, Jaizkibel, bueno, naiko exigentea da. Ez e, berba da profesionalentzako aski exigentea, baina cicloturismo izateko bai. Bai, bai, profesionalitate bai aski exigentea da bai. Bueno, azkenian 100, bueno, orain 152, baina lan ustutzia le 152 bi kilometrotan ba o ko eraspanez bimeia bostemutroko desnivelaiko inbardata hori edonon auniz da. Oda, holako kilometro gutitan 100 metroi gotzia, ba ba honiz da ta bai, e, naiz eta ba hori eh miliaka portoigo ta eta askotan hori denbora asko pasatu du bizikleta eman batean maldako itzen ere baute beria ta eta, eta batetzer ere ez dagoela zela irikan, ez hori da promenen eh unesute eh e, zaguarre nagusina bakarikan zelaia berez ba lesakatikanta ondarrineko Arbiñoko... oh, buskaridea beste uzi edo gutxi do, do beti da mm, eske que, okay. bueno eh, bai ondi apachemilla esker seri